Був серед них Миріон і Нестора, син благородний, теж був на спільну нараду, самі їх вожді запросили, через глибокий той рів, перейшовши, вони, посідали в чистому полі, де від полеглих було іще вільне місце, від тільбо назад повернув неподолений Гектор сіючи з губу Аргеєм, аж поки їх ніч не покрила. Там посідали вони і почали між собою розмову. Перший почав тоді мовити Нестор, їздець староденний. Друзі, невже поміж вами немає відважного духом, хто б до зухвалих троян Наважився нишком пробратись в стан їх, щоб між ворогів захопити когось наодинці або розмову підслухать, яку серед воїв троянських. Що замишляють вони? Чи тут залишатися й далі мають біля кораблів, недалеко, чи всі незабаром в місто вернутись, збираються воїв здолавши ахейських? Міг би розвідати це він, і потім до нас повернутись, цілий, здоровий, і мав би по всім піднебесі велику славу в людей, ще й коштовні. Одержав би він подарунки. Кожен з державців, що владу на цих кораблях обіймають, подарував би вівцю йому чорну з маленьким ягнятком при материнському вим'ї. Скарбів цьому рівних немає. Бажаним гостем він буде на учтах і бесідах наших. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Врешті до них обізвався тоді Діамет учномовний. Несторе, серце відважне, і дух мій мене спонукає... В табір таємно пройти до троян зловорожих, що звідси, так недалеко, але якби інший пішов хто зі мною, певності більше було б і відваги у кожного в серці, вдвох коли разом ідуть, то хтось із них перший намислить щось корисніше, коли ж він самотній, то щоб не намислив, думкою він повільніший і всі його заміри слабші. Мовив він так, і багато хто хтів би піти з Діомедом. хотіли обидва Еанти, ці віддані слуги Арея. Хтів Меріон, дуже хтів того Несторів син благородний. Хтів Менелай, сина Трея, загостреним списом славетний. Хтів Одісей, у нещастях незламний пройти у троянський табір, він завжди бо серцем до дій поривавсь дерзновенних, врешті озвався тоді володар мужів Агамемнон. Оддіо ти тіді, да серця мого найлюбіший. Вибери мужа в супутці, якого ти сам побажаєш. Тращого з-поміж присутніх, знайшлось, бо охочих багато. Не допусти соромливості зайвої, щоб сміливіший хтось залишився, а слабшого взяв ти з незручності тої. Навіть на рід не зважай, хоч би був би той рід найзнатніший. Мовив він так, а боявсь... За русявого він мене лає. Знову тоді Діамет промовив до них учномовний: Раз дозволяєте ви обрати супутця самому. Як пробожистого я забув би тоді Одіссея, серцем відважний своїм і духом він мужнім незламний в різних трудах, бо його Полюбила палада Афіна. От як зі мною він піде, то навіть з вогню ми обидва вернемось цілі й здорові, він все передбачити вміє.